Ens doncs falten 4 minuts per arribar a dos quarts de 12 del matí i continuem amb una entrevista i és que el futur centre comercial de les Arenes, l'edifici dissenyat per Richard Rogers i executat per l'estudi d'Altienc Sergi Balaguer, vol tenir 8.500 metres quadrats de botigues. Aquesta és la petició que ha rebut l'Ajuntament de Barcelona de les empreses que explotaran el centre lúdic i comercial i que ara el Consistori ha d'estudiar. Amb una capacitat prevista per 16.000 persones, la nova instal·lació en què es preveu construir una pista esportiva a la cúpula de la plaça hauria d'estar acabada a principis del 2008, un termini que amb tota seguretat no es complirà per la gran complexitat de l'obra i nosaltres avui hem convidat uh, l'arquitecte Tianeng Sergi Balagay, molt bon dia. Bon dia, Doncs Moltes així, gràcies. en línies generals, què, què ens pots dir del projecte de les arenes? Com estan?: anant? Bé, a veure, és un projecte molt complex, com tu has dit, és un projecte que des del principi hem volgut conservar tot el, el perímetre que és la plaça de, de Braus, això ens ha comportat que tècnicament és un projecte difícil i eh, evidentment ha comportat que sigui un projecte molt dilatat amb el temps perquè conservar i aguantar tota la plaça eh, és complexa. Ah, doncs en aquest projecte més hem de destacar que, com en altres projectes que heu fet des del vostre estudi, heu treballat amb un dels arquitectes més destacats a nivell mundial, Richard Rogers, que m'agradaria que m'expliquessis una mica com sorgís la col·laboració, perquè ja fa temps, no? Sí, estem treballant amb Richard Rogers ja fa uns anys. A veure, volia aclarir que també Richard Rogers l'any passat va ser Premi Prinskel, que és el el premi, diguem, Nobel de l'Arquitectura i ha sigut una col·laboració eh, que quan va venir aquí per treballar amb el, a, aquí, va parlar amb nosaltres i vam iniciar una col·laboració molt, molt important per nosaltres perquè hem après realment com, com es treballa, com, com és un despatx com era un despatx en aquell moment, un despatx internacional, hem après realment com funciona i aquestes ensenyances ens han servit molt nosaltres per, a, a, diguem, professionalitzar el nostre despatx i ha sigut una, diguem, una... Una, un, una associació molt fructífera per nosaltres. Doncs un dels projectes ja acabats que han materialitzat aquesta col·laboració entre Richard Rogers i Alonso i Balaguer és l'Hotel Esperia Tower de, de Barcelona, sí. eh, famosa per, per acollir doncs, la, aquella gran cúpula del restaurant Evo regentat per Sant i Santa Maria. Eh, aparentment sembla que sigui un dels projectes més complicats, si més no, doncs visualment, no? Uh, sí. Això, aquesta part de complicació l'ha portat ell de bo per tot vosaltres? Bé, bueno, eh, realment eh, hem col·laborat eh, conjuntament i té desplaçats uns, uns arquitectes i nosaltres també la posada en obra hem estat molt nosaltres a sobre Eh, i ha sigut molt divertit o sigui, realment és una experiència estar treballant amb ell i a la seva tecnologia de fet, aquella cúpula és interessant perquè es va muntar tota a, a terra a baix, al carrer i es va pujar un dia que va ser interessant es va pujar amb una grua fins a dalt de tot o sigui, es va construir el terra i es va arribar pujant amb una supergrua una, una, empleant uns medis increïbles i realment pues, hem, hem disfrutat allí és la al restaurant Alevo, uh -huh. famós del Santi Santa Maria, i bueno, és bé. allò, l'Òmni, eh? que la gent, la gent del carrer li va posar el, sí. el nom de l'Òmni sí, quan sí. la gruà va pujar va ser com ja dia sí. pujar cap al cel no? sí, sí, sí, va ser eh, Realment, després de, de fet aquest, aquest hotel eh, l'experiència de la gent sabeu una mica les reaccions sobretot del restaurant, no? perquè des amb aquelles vistes deuen ser impressionants no? Sí, és impressionant, és impressionant. Realment l'edifici està funcionant molt Abaix té un auditori i un complex esportiu l'edifici està començant a funcionar força interessant i, bueno, té una escala exterior... Bé, bueno, és un repte engegneril, també, però mm -hmm. va ser amb el Richard Roser, va ser divertit. I amb ell també hem fet el... el estem fent ara les bodegues Protos, que avui sortia al diari, també, eh, que també allí hem posat més, diguem... Ja hem arribat a, a, a l'arquitectura una mica, també, la nostra, una arquitectura més catalana, més de voltes i ens ho estem passant realment bé. Expplicant-nos una mica d'aquest projecte nou, que, que jo particularment no n'havia sentit a parlar, en què consisteix? El Protos és la, la bodega de dels vins Protos, uh -huh. a, a la Ribera del Duero. es van cridar per realment fer les, tot el tema de bodegues, ser, des de que es fa des del raïm a totes les, les toners Ara en tenim molt de, de bodegues, després de visitar molt i... i, i i a fi, jo és que és un món que no coneixia realment i eh, està bé, és un món que, que, que és complexa també perquè tota l'elaboració del vi realment és una litúrgia i, i hem fet unes bodegues jo crec que s'estan acabant en 3-4 meses t'han acabat uh -huh. i són unes bodegues que realment eh, crec que estaran molt bé perquè eh, a base de les voltes que una mica catalana s'enfusta i tal, és un edifici que a part de funcionar molt bé que per uh -huh. era una de les prioritats és un edifici que, amb molta llum, o sigui, la, la llum penetra totalment sense afectar el, tot el tema del vi, així que t'ha sigut el gran recte. Com fer unes bodegues que en principi són sempre molt fosques, molt, molt, sí. molt tal, que, que realment la, la gent que treballa allí se senti molt còmode amb unes llums i unes vistes des de les mateixes bodegues veuen el castell de Penyafiel, que és molt, és molt maco. Uh -huh. I després sí que està enterrat tot el tema de on, on, es, on es posa el vi. I ha sigut Realment que funcione un edifici i a la vegada tingui llum i a la vegada tot estigui correcte. O és que unes bodegues deu ser complicat sobretot perquè ha de tenir unes característiques de temperatura ambientals, sí. de llum, tot això que, sí, sí, sí, que sí. us heu ficat moltíssim en la matèria, no? Sí, sí, sí, realment ara bueno, sabem molt. I, <laughs> sí. Bueno, això és una de, de, de, de fer arquitectura, que realment els temes que no coneixes vas entrant i com t'il·lusiona i tal, al final domines, i, i a part vas a veure moltes per poder fer la teva, mm -hmm com és quan ara estem també preparant un tema d'un aeroport, i un aeroport és un tema complex, i, o un hotel realment, quan ara ja hem fet molts, però quan comences a dominar realment és, és tota una labor i és divertidíssim. Ara parlàvem també d'aquesta col·laboració eh, amb Rogers, eh, què aporta ell a, a la vostra manera de fer arquitectura i viceversa? A veure, jo, jo diria que lo important que, que ens va aportar ell és realment com entendre un despatx professional que aquí a Espanya i, o a Catalunya no se tenia molt molt, molt entès realment la professionalització eh, clar quan ja comences a tindre 80-100 persones pues és complicat i ells ho tenen molt clars els despatxos inglesos ja ha uns quants despatxos amb el del Foster que acaba de guanyar el camp del Barça pues uh -huh. són 500 ja o sigui, què en penses és... de, del camp del ah, Barça? Del Barça. <ríe> ara ja com el treus tu <ríe> no, no, a veure mmm... És, eh, hem estat nosaltres una mica vam, vam estar també, no al final no vam fer la solució, però a veure, la, a, el Foster és un gran arquitecte, això no, no hi cap dubte del tema i, i jo he estat veient la solució la solució del Foster em sembla imaginativa i mediàtica uh -huh. mediàtica, uh -huh. això vull dir la paraula home, al Barça tindre un, un mediàtic és important perquè perquè, bueno, és un Ronaldinho de l'arquitectura, amb la qual ho farà, i ho, i ho farà molt bé, eh? això està claríssim. No obstant, jo, jo, per posar un petit però, jo opino que, que realment hi havia una arquitectura catalana que coneixia amb més profunditat els problemes del camp del Barça, amb la relació amb els veïns i tal, que hagués fet una arquitectura més més, més arrelada amb el mèdia uh, i i aquí crec que s'ha perdut una mica a, a això, que uh -huh. s'ha apostat per al mediàtic que també està bé eh? Abans parlàvem també de, de grans edificis com aquell omni que va apujar dels vostres edificis, uh -huh. ara parlem de l'edifici de la Barça, els exteriors ara es valoren més que l'interior, que la funcionalitat d'un edifici? No, té que estar les dues coses a la vegada l'edifici té que funcionar de per si però evidentment l'edifici està dintre de la ciutat i està responent a, a, a la relació amb la ciutat jo crec que és imperdonable quan tu reps un encàrrec, realment posicionar-te on estàs, eh, entendre la ciutat i, i, i favorir que l'edifici favoreixi la relació amb la ciutat. Jo crec que això és totalment... L'edifici ha que funcionar de per si, sí, perquè evidentment hi ha un promotor, hi ha un... o, o un, un promotor privat o públic que l'edifici té que funcionar, això és evident. Però l'edifici també en respon a la ciutat i la ciutat és importantíssima com ciutadà. Però suposo que el factor de l'originalitat és un valor en alça, no? És una que com a arquitectes és un repte que, que heu d'assumir, no? A veure, no sempre, eh? No? Aquí ja estaria jo. A veure, jo crec que l'edifici... Home, per exemple, un, un Guggenheim uh -huh. és un edifici que, que realment ha respost molt bé, ha dinamitzat una ciutat i, i és molt important de cara a Bilbao. Però seria molt dur que fessin Guggenheims per tot arreu. O sigui, jo amb uh -huh. això vol dir que moltes vegades l'edifici té que ser mesurat que te que te que, que funcionar y, y te que responde te que queda ve però no té per què ser un, un divó, m'explico, no té que ser la guinda del pastel, perquè si no estaríem fent guindes de pastel per tot arreu, això seria terrible. Doncs en relació a això també volia destacar un dels vostres projectes més recents, que és el, de, eh, el projecte de la zona zero després de l'explosió de gas a la Rambla del Fondo, que ah, sí. vosaltres també vau sí. els encarregats d'erigir sí. de allà, sí. on, de fer el projecte de, del nou edifici. Sí. Com us vau contemplar, com ho vau veure? Bueno, allí allí va ser també una experiència interessantíssima perquè no bueno, van contactar en seguida amb tots els veïns i després de fer moltes reunions i amb a l'Ajuntament veïns eh, realment complicat, però però divertit perquè bom, home, aquella gent tenia realment un problema i, i encara té perquè està, estem en marxa uh -huh. i però però dic allí sí que dic que tenim un mèrit important perquè i això m'ho dic però, per permetem per, que duri perquè <sindicul·líguell> perquè posar 18 veïns amb una problemàtica important i que tothom estigués d'acord al final amb la solució que van fer dia Alberto Muñoz, l'alcalde, el senyor alcalde també eh, estigués content i tothom està content. Eh, va ser important i va ser una labor de moltes reunions i molt treballar el tema i un edifici que crec que quedarà molt bé i en aquest moment en aquest moment està parat, sabeu uh -huh. perquè hi ha un problema de financiació i, i de confer fer-ho, a l'edifici van començar i va un moment que es va tindre que parar per, per falta de mèdics qui pagava el primer perquè les companyies asseguradores estan darrere i bueno això suposo que es resoldran pocs dies. Però suposo que el, el concepte de base a l'hora de posar-te a treballar en, en un projecte com és eh, un hotel de luxe o sí o unes, uns pisos d'una zona doncs, que saps que els veïns uh, que hi han de viure realment han patit molt i ha sí. sigut amb molt rassó mediàtic, amb moltes necessitats, amb, amb molta sensibilitat a, a flor sí. de pell, uh, la base és totalment Va, diferent. Totalment no? diferent. No? Uh, per, per això dic que uh, en un hotel que t'ho fas, tractes amb un promotor i amb project manager i tractes amb gent a més que entenda el seu tema aquí vam tractar amb 18 veus cada un parlant diferent i però vam arribar a bon resultat jo crec que estem molt contents i, i l'associació estava molt contenta amb nosaltres, lo cual realment és com un premi uh, Parlem Tornem a aquests projectes grans projectes d'hotels ho, perquè abans em comentaves que a nivell internacional uh, li esteu donant molta importància i esteu tenint bastanta projecció no? Sí Sí, sí, el tema... Bueno, estem fent realment hotels aquí aquí a Barcelona i estem fent a, a Badalona també, i, i per Catalunya i, i Espanya, però ara estem començant a fer molt a fora, a Dubai en concret, estem treballant a, a l'estranger Polònia, Kazajistan, Dubai, eh, eh, Praga... Realment hi ha un projecte internacional del despatx important perquè estem apostant per això. Mm, estem creant una línia internacional que s'està funcionant molt bé i realment aquests països diguem de l'est i de Dubai est, estan, eh, hi ha molt treball a fer Sí, de, depèn si tens un equip important que et respaldi, uh -huh. hi ha molt cama a desenvolupar, sí. Llavors, suposo que també és una mostra que, que el vostre estudi d'arquitectura, al llarg d'aquests anys que, de vida que té, ha crescut molt, no? Perquè suposo que l'equip de persones necessari per assumir tals projectes internacionals i, i també doncs, aquí nacionals és bastant, no? Sí, vam començar nosaltres bé, bueno, vam començar molt petits evidentment, amb, amb, amb cinc persones al despatx, som dos socis fundadors i, i van començar molt pocs ara estem amb 90 i pico ja, ja som molts mm -hmm. estem allà sí, estem ja dic, la paraula és professionalitzar una mica i realment d'aquests eh, quasi 100 persones la majoria són arquitectes amb la qual, el, diguem, 60 o així són arquitectes amb la qual cosa estem, estem molt per la línia d'intentar fer bona arquitectura, intentar ser respectuosos, sobretot estem molt al medi ambient, a la sostenibilitat, que ara, diguem, són paraules de moda, però sí. realment això és una herència del Richard Rogers, que realment ell ha treballat molt amb la, amb, la, amb la sostenibilitat i nosaltres això pues, és, és una de les bases importants dintre el despatx. Sí que estem treballant fort. Diuen que la tranquil·litat i la sensatesa són els valors que regeixen les obres d'Alonso i Balaguer. Això ha sortit publicat? Sí. Què en penseu? <laughs> Home, uh, no, no ho sabia si havia sortit o no, però sí. o, però són dues paroles que a mi m'agraden molt, perquè la sensabilitat, sense... Com has dit? La, la, la tranquil·litat, tranquil·litat i, la, i la sensatesa. La sensatesa, exacte, la sensatesa. Jo crec que és molt important, perquè abans també em parlaves de de fer l'edifici amb molta imatge. Moltes vegades, si tu busques repassar les obres, jo de moltes estic més content. D'una obra que estigui en un lloc i, i parli molt bé amb el lloc i, i, i no sigui una gran imatge, perquè sé que allò funciona i allò no distorsiona un cosa, no distorsiona... Mm. I per mi aquest equilibri i aquesta tranquil·litat són dues paraules que m'agrada moltíssim, o sigui, m'agradaria sempre fer això. Home, sí que a vegades et demanen la imatge i el canviar una zona, però això el senyor Gery amb algun no ho va fer, però després hi ha molts molts exemples que s'han fet i que, i que realment han destrossat zones, eh? Uh -huh. uh, en aquest sentit també m'agradaria preguntar-vos per, per aquest gran equip que ara sou a l'estudi d'arquitectura uh, suposo que a l'hora d'entrar en el vostre estudi també uh, es, uh, es fan paleses algunes bases no? sí. a, o s'explica quin és el concepte d'arquitectura sí. que es vol transmetre no? sí. què és el que dieu? què és el que voleu uh, aconseguir a, doncs, a transmetre en aquests nous arquitectes? Bueno, a veure realment L'equip de, de disseny nostre no... O sigui, tenim molta gent, però l'equip de disseny no som molta gent. Uh -huh. Són pocs, perquè si no seria complicadíssim. Però, realment, quan entra algú, i sobretot són arquitectes o així, realment el, el fem treballar un temps amb aquest equip de disseny, perquè eh, jo, jo valoro molt, ja, ja has dit paroles, la tranquil·litat, però valoro molt que, que no entrin... O sigui i ara diria, la nostra escola durant uns anys ha creat gent que, que el que intentava ser eh, l'estrella I, i jo crec que, que l'arquitectura no té que anar per aquí, o sigui no, no, no es tracta de fer perquè si no estarem tots estrellats i, mm -hmm. i des de l'arquitectura s'ha intentat inculcar o no sé què ha passat a, i, i llavors l'arquitecte que no pot ser estrella se es, es, es, es frustra i malament, mm. llavors nosaltres una mica intentem que la nostra arquitectura sigui mesurada i, i tot això, i, i a la vegada tinc una imatge i tinc una qualitat, la qualitat és indispensable, però això no vol dir que sigui, que sigui eh, la, imatge, que, la importància de la imatge, no, la importància de, de la bona arquitectura i això ho valorem i quan entra algú en el despatx intentem dialogar molt. Uh, també, uh, dins del vostre despatx, uh, esteu especialitzats en alguna cosa? Perquè em parlaves, doncs, uh, parlàvem sí. de, del projecte de les arenes, parlàvem d'hotels, parlàvem també de pisos, però també sabem que, que heu, heu fet molts centres esportius. Sí. Esteu especialitzats en alguna cosa? Sí, eh, bé, bueno, eh, dintre del despatx inclús tenim, tenim diverses àrees i cada, realment, hi ha gent, tot, tot i que a, a l'equip de disseny conviuen tots i tal, però realment els que fan hotels són els que saben fer hotels, els que fan vivendes són aquells, els que fan diguem, concursos són, són uns, però sí que hi ha un apartat que l'hem cuidat molt perquè a més el, a, diguem, el meu soci, el Luis Alonso, el fundador a mi, los, els dos hem sigut desportistes, hem corregut maratons, hem, bueno, jo faig bicicleta, pujo per aquí, ara, per la gorreria. Sí, sí me'l coneixo tots els camis de Tiana i, i som molt macos, per cert. I ens ha agradat molt l'esport. Llavors, el, el, els esportius, per nosaltres ha sigut molt, molt important la línia d esportius entre el despatx perquè, a més, ho, ho vivim i ens agrada i tal. I, I hi ha un equip especialitzat. Van començar, no sé si coneixeu, l'Arsenal, bueno, un club esportiu d'una qualitat... I, a Barcelona, estallar i a l'Arsenal, que és masculí, uh -huh. van començar allí fa vint i pico d anys i a partir d'allí hem anat fent molts centres esportius, en què tenim, jo diria, entre vint i pico 30. trenta ja fets a, a Catalunya i a fora, a Santiago i a Xile també tenim, a Latinoamèrica... Entre ells també teniu el duet d'esports... Els duets d'esports que, que tenim... Que tenim, tenim a, a Tiana Kisiana, també... Sí, sí... sí. I, bueno, és un apartat que ens agrada molt. De, de fet, un dels concurs que hem acabat de, de, de guanyar fa poc és el, el Camp del Nàstic, de Tarragona, ah, que també és un tema bé. interessant que estem desenvolupant. Però, bueno, és un tema que ens agrada molt, tant el club privat, aquest com... tipu duet o tipus wellness o tal, que, que uh -huh. estem col·laborant amb cadenes. Estem treballant amb això també a Polònia, que estem creant també una línia de, de clubs esportius, esportant una mica la nostra idea que està funcionant molt bé i és un tema que, que cuidem i hem treballat molt, hem treballat tota el grafisme del club, a la decoració, tot, tot. Sí, quan entrem a un club ho, ho fem tot i és un tema que ens agrada molt. I dins d'aquesta arquitectura el color quin protagonisme té? Eh, últimament, so, bé, bueno, és que cada, cada, cada club té la seva tendència. Duet, per exemple, parlant del de Tiana, és un club eh, popular, és un club que té de ser molt dinàmic amb el qual hem introduït molt el grafisme no sé si ho coneixeu sí. tots els vidres estan en aquelles formes el grafisme, uh -huh. és un club que hem volgut dinamizar molt i el color i tal té molta importància perquè és un club d'activitat, d'activitat no? forta no és un club de relaxació com hem fet altres que el color queda més apagat però aquí hem procurat a... i després és un club que té que ha que, que funcionar molt bé i el manteniment d'una de les coses que estem més contents és que tu vas a un club fet nostre per fa molts anys i el manteniment és molt bo, el club es conserva bastant bé els materials que s'han empleat són materials bastant indestructibles sostenibles a la vegada o sigui, uh -huh. que, no, que no es vegi un club malament al cap d'un temps Això és, cuidem molt aquest detall i ara en parlaves també de, de nous uh, panorames com és el de Polònia, per exemple. Sí. Aquestes zones uh, de, creixents, ama, emergents d'Europa, de, uh, són els punts on els, els arquitectes esteu mirant per doncs, per poder anar allà i sí. fer la vostra tasca? Sí. A veure, estem mirant nosaltres. Nosaltres perquè, eh, home, eh, a home, quan comença a créixer tens que buscar-te nous camps d'actuació perquè, mm -hmm. perquè són molta gent ja que que està amb tu i has d'obrir nous horizons. Llavors nosaltres creiem molt, com han cregut molts immobiliaris i promotors, amb els països de l'est, eh, sobretot Polònia, ja dic, Txèquia, eh, i Kazajistan, Ucraïnia també estem a Ucraïnia. aquí. Són països que tenen molt cama a desenvolupar. Els centres esportius, per exemple, és un cap que a Polònia... en fan molt esport, però, però fan, tenen els antics estadis, els antics tal. A uh -huh. és un camp amb, amb el qual estem començant i, i realment estem tenim molta acollida i, i crec que és un camp que tenim encara anys de, de treball. El que passa que tens danar -te allà i això té Clar. les seves complicacions també. Doncs uh, molts serien els projectes que podríem estar parlant perquè doncs, suposo que a sobre l'escriptori tens molts papers sí. i moltes històries, <ríe> però t'agraïm moltíssim que hagis vingut fins aquí, que ens hagis explicat, posat al dia del que, és es, a, del que estàs fent i, i res, que tinguis molta sort amb els nous projectes. Sergi Balaguer, arquitecte Tianen, que moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu.